Пісня двадцять друга Убивство Гектора Наче сполохані лані Трояни, добігши до міста, Під обтирали і спрагу Питтям вдовольняли жагушу. Мовчки до визубнів муру Схилившись, тим часом Ахеї Вже із щитами на плечах Підходили близько до муру. Гектор же з губною долею Скутий один залишився Під Іліоном самим, Недалеко від скейської брами. До Пелеона з таким Аполлон тоді словом звернувся. «Що ж це ти, сину Пелею, Так швидко за мною женеся Смертний за Богом безсмертним. Ти, мабуть, того й не знаєш, що не людина, а бог я і так розлютився шалено. Навіть не дбаєш про битву з троянами, що утікають, з жахом до міста свого, а ти лише час тут марнуєш. Не сподівайся убить мене, смерті бо я не підвладний, Гнівом охоплений так Ахіл відповів прутконогий. — Ти ошукав дальносяще мене із богів найхитріший, в даль заманивши від мурів. Без тебе троян ще багато гризли б тут землю зубами, назад вільйон не вернувшись. Ти мене слави позбавив великої. Тож врятувати, легко, троян тобі, помсти, в майбутньому ти не боїся. Хоч на тобі навіть сам я помстився б, якби моя сила. Мовивши так, до міста він вирушив повен одваги. Мов би із повозом кінь, що в гонах бере нагороду, ледве з землі доторкаючись. Легко летить по рівнині, ступнями так безустанно Ахіл миготів і коліньми. Перший прям староденний Ахіла помітив очима, Як по рівнині той мчав і сяяв озброєнням мідним, Наче зоря, що наприкінці літа виходить на небо І сяє яскраво між зір незлічених у темряві ночі. Псом Оріона з зорюту блискучу в людей називають. Найяскравіша вона, але знаком бува лиховісним і вогневицю виснажливу людям нужденним приносить. Так же і мідь у героя, що мчав, на грудях блищала. Заголосив староденний, і високо руки піднявши, по голові себе бив, І стогнучи любого сина, Голосно став він благати, А той перед брамою Трої Все ще стояв рішучості, Повен за хілом змагатись.